او اځه په تو taliqa مناظره مګل ورته وی تاسو هو ایکن تاسو کم تنظیم سره نو چا کوالته ټلیفونو کا غويته غره زمونږ نوم بناخلی ادې تروسه په داغه په بازار غي سره حساب واغه داغه یا کیداري بوډونه لاګولي په پنجاب کې وې اولیاء الله لا يموتونا بل ينتقلون من دار الفنا الى دار البقاء اولیاء الله خو نمړیږي دا چا ویلې چې صرف دار الفنا نه دار البقاء ته شي دا چا باندې لیکلي علماء دیوبند کښ بل مغالطات کړي هغه بریلي د عقيده کی راوړله دا نو علماء دیوبند جواب کوي دا بریلي بریليانو عقيده پر دیوان شيخ الحدیثانو تقریر کا دا بریليانو عقيده او نو خلک الله بیا غن قلندر د زمانه شول قران نور الله مرقده خبر منور کې د هغه د شاګردانو الله د نور ممدادو کوي دا توحید او سنت او دا قران دا هغه منلاص کرا کړی الله د قبر منور کې آ علماء جواب کوي او علماء دیوبند ا جواب کوي ویدہ عقیدہ کشب المغالطات کې تمام علماي دیوبند چې پاړي باندې مفتی کفایت الله رحم الله تقريز دي پاړي باندې رشای انور شاہ رحم الله تقريز دي پاړي باندې مولانا زكريا رحم الله تقريز دي حتا تاتر دې چې سلويخت علماي دیوبند پاړي باندې تقریزو کړې دا وغه ویدہ عقیدہ چې د چا دا عقیدہ د ویدہ صريح د قران کریم انکار دي داد قران کریم بلکل انکار دیوي زکه پیغمبر پاک تعالی وې انکمیتون و انومیتون انکمیتون ای و انومیتون نو بیا رااله پکې سو وينم خدای نه وو خو یې مرګ او پانی, دے مرگ آنی پانی دے دی مرګ اني او پانی دی وې بیا چې کوم تنو امه شجوندی پدېکو ګور کنه یو ایسو کيم نه دی پر خدي صورت کې پدېکه شاول قران تباجوال مدذل العالی شیخ عبد الجبار صاحب آ ذکر کوي دا صورت منتاز د فتح الرحمن کوي په دې خبره باندې چې دای دې په دې کې په تمام باطل پرستو باندې رد ده خو کستاسو خو غي نزو په وا مادة ترجمه سپه کې را دوام را تا ووري ښه ان شاء الله مختصره د خپل ورسونه پرې کې په تمام باطل پرستو رد ده یو ایم نه لري په خو ده هللا ستا سواره دل ستا ګوري په ښه دا بل باطل پرستا طا سماعت کې فاغیرت شو شي په اولیا او پامبیاو باندې مرګ ناراضي فاغیرت شو کنه هلا هغه وی دا قيرا سريد قران انکار دي نو بازرال لغوي نمون خدا نو چمړي ګنام بیا انبیا خو مليګي مليګي خو مرګ انيو پانی دي قران کریم نه خبر ني دي اي الباقی بعد فنای الخلق بادیت د تط پتہ نشته راشا کتابونو ګور د نه چې بادیت کم ځای کرا شي او بادیت ست صد... کم ځای کې مستعملي یا ځان لا بیا علمی خبری دي نو هغه اني پانی نی بادیت پانی پانی کې ناراضي ښه او بادیت په غځای کې راضي چې هغه ځای آن ان او پانی هغه مې شمه شد پاره او د ډیر طول مکس د فاروي او هغه دا چې کله انسان مرشي نو دوباره دوباله بیا انسان دا قیامت کې ژوند د کیږي او دا بدن بیا قیامت کې ژوند د کیږي او دا د تمام اهله سنت والجماعت اتفاقي عقیده ده پدې کې د اهله سنت والجماعت هې چا م انکار نه کوي او څوک چې وایي مړي په قبرونو کې ژوند لري دا د اعلی سنت والجماعه قیده ده دا صریح افترا ده په اعلی سنت والجماعه باندې زګه د شرع عقیده تو تهویا دایب نو ابي لایس حنفی رحم الله دا کتاب ده او هغه پاره کوي عذاب د قبر او ثواب د قبر باندې باس کوي نو دا بالکل حق ده خوای کم عذاب او قبر که که عذاب او ثواب نیامتونه چیدی د سلام مړې د قیامت نمخ کنه ژوندې کیږي نه ژوندې کیږي وها ذر رد اعاده خاصه لا توجب حیات البدنی قبل یوم القیامه د قیامت نمخ کیږي سره بدنانه ژوندې کیږي د بدن لازمي چې بدن ژوندې شي تو اتاي دامانی نو ورو وفاکل مدار صدر سبب اوی د اجماع یی کیدره چې مړي په قبرونو کې ژوندې دي مړیدو جنیس صدردا وفاق المدارس او د جامع فاروقی شه ولدی سو چې د شه ولدی سی په داو کې د احادیثه غافل او جاهل داو دا لري چې جاهل او غافل نه د خبردهی شونه او بیا ډیر طن او تشنیه او بد رد ویل دي جماعت اشاعت توحید او سنت پسې او کدی آزاد دي نو موږ ته چا پړې چولی دي بند چا پړې چولی چې دې دېار سو یا موږ دېار سناو داړه دي یو دیاو شاول قران نور الله عمر قدو دیاو رضې د خدمتنا د شیخ سلیم الله خان پشان کروڑونه قربان شه د پکی د غټې دلاند نه ناس ته ونوم ته چکم دنو دغه غټه د پکی د غټې دلاند نه ناس ته او یا شیا کشمل باری او ګوري او پاګه کې د کوفری تعويذونو اجازه نه ورکي چې دا تعويذ جایز دی او دا هغه ولي کی په وجه کې جواز نه ورکي او بیا راشه په شاول قران نور الله عمر قدو تان او تشنی کوي ویا غدا ولې سجل شو جړ جامع فاروقي په بلډینګ کې کېناسته چلاسي بابا الله دې خصاتي و ساتلو ما وتامې دا قائد ما کیکلو تامی بابا ما دا شیخو له دارو شیخ الحديسان ما ډېر زیات ناروار دنیا او داسه ماته دا مسکه شوی تاسوګل یک قسم په خدای دې دا څوک دا دا غند قسم په الله دا دا بلډینګونو شیخ الحديسان ديده چنيم نه دي چنې د شړې مې نه دا بلډینګونه شیخو آن باندې رالل او چې سوق دا که سوق خفقې ټیک د ډیر خلک بداو خفقې چې یاره پولیسو شیخو الحدیث سره دوکا چې سوق د شریع او مولانا محمد طائر رحم الله خلاف زبان استعمالی د پندای شیخ خلاف زبان استعمالی د قاضی شمس الدین صاحب خلاف زبان استعمالی زمنه زبان د غي په حمایت کې قطانش استعمالې او تا دمه حیات تر مرګ پورې نشي استعمالې او موږ دغه حقایق کو تهو بیا همنګ <مانگ> په پر پردی واچو کین <کنستاب> مدرسې نه د استشفاعمن قبر چغی <چغرازی> راځي <عبت> هغه ته امام ابن تیمیه اتفاقی کفریا کیدوی من جال بینه هو بین الله واسایتا یدوهم و يتوکلوا علیهم و یسالو مشفاعه کفر اجمان چا <شاچ> چې د قبرونو ولنا شفاعت طلب کو نه امام ابن تیمیه رحم الله وئی دارنګ ابن باز رحم <رای> الله وئی د دا امام احمد ابن حنبل نه دا قدره نقل کوي عاده وای چې قبرون وال نشا شفاعتو ته کافر دا سره کافر دی د پکو فربان اجمادا د پکو پر اجمادا تا دره پاسینو کوزیت وای تاګه دوه سورې دی ځان ته وګوراکنه ځان ته وګورې استاد تاګه دوه سورې دی په شاول قران د پندای او قاضی شمس الدین نور الله و مرقدو باندې اعتراض کول دنن زمانه د شیخ الحدیث دا تاسې لکه غرس سره سره جنگولخه او غر سره چې څوک سره جنگای دغه خپل سر ماتي تداموای چې کینی اشاعت کې څو علما وګنی بس غلاړه زبا اوس پد پیو لګم په اشاعت کې الله ان شاء الله الرحمن دې اشاعت دې نوام دنن زمانه دا د نور خلکو د شیخ الحدیث سره هم راکونه ان شاء الله نشوولې چړینې ویمونوي عالمان او الحمدلله دې اشاعت جماعت د علماو تنظیم نه د علماو تنظیم دې کې اوسم داسې د بحور فرات دی او ابحار د علم فرات دیج انشال الله رحمان سوکسر نشود جتوله ایو بل مفتی نتا پوش شوه ده و یرا تاویش و القرآن ده پنج پیر ویده بارا کتصوی ویده زنه پیجنم ویده زنه پیجنم در دارولوم کراچه دیو مفتی سیبنا مفتی رفی اسمانی سیبه ایو نتا پوش شوه ویده زنه پیجنم خیل پیجنی یعرفون و کما ابناهم. من ابناهم ح باغ يم بینم نور ازم پکې او ایما بیا داسه اوریدلې دي وای داسه می اوریدلې چې د دوه قاید دال سنت والجماعت نه خلاف وو الله نشاوال قران قاید د اوریدلې دي الکه استاد خپل رور اصول دادي استاد خپل رور اصول دادي د دا مفتي تقی اصول دادي او د دا مفتي شفیو اصول دادي رحم الله چې هغه چې په اورېدلو خبرو په پټوانو ورکه ته خدا پلار دو اصول خلافه او ضرور دو اصول خلافه تپته سنی سناي خبر كفاب المرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع تعالي خلاف او او بل دا دا شاول قران رحم الله اغا سړي دی وایا کته نه بي جنو جن مونږه را تا دا اغا سړي دی چې کله ستا والد محترم اغا يو حضرت حضرات چلال او دو بيد الله سندره رحم الله خوګه کیناستل کی او صورت خلاصته اورولا نو دریو تنو کې شول قران رحم الله ولیوا او استاد والد محترم اغا سنش وویل نو چوی نه وین نو شول قران ته داخله مې لاو شو استاد سو ادو واپس رل شول قران اغا سړی دي تاسو لاته روسا غنره پیجن دلې شول قران نون ګوټو ګوټ گوٹ کې منور دي او پیو سړی اسید سترګي پټی کې دغه ګنا ده دا ګنا ده بهار کې ویدا چې کمنو اني پانی دي واشه ولدی سب د داخلا کړو په وفاق المدارس کې د ابن ابي لایس حنفي شرحه چې د امام ابو انفا د عقيده د عقيده التهويه شرح کړيده د دا کې شایا دغ شریک وا, وا خو چې کلا نصاب او لوکتل چې دغه په منګه باندې عدل بدل ردوني دي او په عدل بدلل دونی زر زر او باصله بیا منسوخ شو آو باصله دا رنګ خپل کتاب چې تاسو بیا بیا نوم کوی کتاب الروح د ابن قیم رحم الله آغازه کرکے یا ذرات دو اعادتن خاصه لا توجب حیات البدن قبل یوم القیامه د قیامت نمخ کیو بدن نجونده کیږي دا رنگ مولا القاری رحم الله په شرع د فقہ اکبر د امام ابو حنیفه کتاب تاریخ شرحه کی لیکي مولا القاری مولا فقہ اکبر کې چې مړی د قیامت نمخ کې نجونده کیږي عذاب او ثواب سره دا لازم ندی چې مړی د ژوند شي یا مړی ژوند دی, جمدی دی جوندی دا احنا بمن تاغو تمام علی سنت والجماعه دا دا علی سنت والجماعه عقیده دا غوی زی دا علی سنت والجماعه کہ باہر کہ فازان الله خبر ہے اسمد دے کہ پدہ باطل فرسترا دویچ دا انی پانی مر دے انی پانی نہ او د قیامت نمخ کی دانش جون لیک دے اسمد ابا چاہتا یل باقی باد فنائ الخلق لم یلد ولم یولد دا لا ذاته لم یلد چینه سوګه زیګولې دی ولې مې ولادت اونندې دی زیګولې شوي د ګرچوب يهودان دي د ګرچوب پا باندې چې يهودو وېدار چان میراث اورلې او دا میراث د چان وته پاتې شوه د نه بیسوکولی نو ال لم‌یالې ده الله هغه بادشاہ ده لم‌یالې چته څوک زی غولې نه دی چې د نه میراث پيوراس چې د نه میراث اورېشي او د ترېدا دنیا د نه دي بلچات اپاتشي ولم یولد نه دې زی غولې شوه دی چې اغايا نہ دے زیگا ولا شو دے چې د بل چانې دا میراث اورل نه نه نه او پرچوب مشرکین باندې چې دا الله داسې نه سبونه نشتره راته سوچوای داسې نه سبونه د الله نشتره دا تاسو چې وای چې اره دا چار نه سابې نه داسې نه نشته دا رنګلې کراچو پاغه يهود باندې چې غي دا وي جوزير بن الله پنا سوارو باندې راچو چې مسیح بن الله هغه باندې راچو چې لمي علید ولا میولد وی دا رنگ دی که سوو په مشرقیې مکبانې چې غوي الملاقو بناات اللهمللاکهو بانت الله نورت شوپ غیبانې چې له میلی دوله میول د دارنګدي کهرت شوپغه کوفاارو پاغه مشرقیان دی چېید الله نیازوللي د او دا الله د برخی خاوندانې لوانې چې بس کوو چې لنګ ب نو چوله پر توک ب نو او لیوانې به او مضوب به ووي دا د برخی خاون دیکه ز به دوونم چې توله خپل پوله کې لګ برهخه ورکې وج جعلوا لله شرکا د دې وجن علماء تفسیر او معنا کوي جالوا لله ګرځېدې خاص د الله د لپاره شریکان د خاص کې ردې پدې باندې چواله کا دمر قبیح کار کوي خاص د الله د لپاره شریک ګرځې او توایزه کنه د برخه خاور نه پرخه شرک شر دادوي کنه د برخه خاور نه نو ځکه نوایا خاص د د لپاره سره برخه کوي او خپل پټی کې برخه خور کا پخپل کور کې ولا د خپل کور کې لگا برخه نه نه نه دی په برخه سکي دی برخه سکي ليو اني ده کور کې او خاص د الله لپاره برخي هغه کړه د خدای ټوب کې برخه ورکه جا لو خاص د الله لپاره برخه دار ګرځولې دي دې کې رات چې د الله برخه دار دي لم يلد ولم يولد الله نایبان نشټره لم يلد وې د الله نایباندی الله او کتاب میں کتا او کتاب کلی کلی دی کتاب کلی کلی دی ملفوزات دا شیولدی سیب کے ویچ دنیا کې غوثانو اب دالان دیو دا کی کی او دا او میاش کی میٹنگ کی او او دا نظام کائنات چلی پوش لگ د اختیارات الله ورکلی دا نظام کائنات چلی او میاش کی میٹنگ کی یو او کله کل نبی علیہ السلام راضی او گی کے شرکات کے پوش ایا ک راځي غوسان عبد الله نغې کار د چلریز ګډیر کی چرتاورو لګي چرتنور مړ کی داو کی دا کار د الله وسړا دا الله د غنائبان او دا غوسان عبد الله نشته راي او شول حدیث نور الله مرقدو الله د قبر منور کی ما سال روزا کې درس کاو یوملا تقريرو کو دروغا هيز د یو خبره جوړه کوي د شهول حدیث مولانا زکریا نور الله مرقدو تا وی هغه ته چکمند دا غو وی نه ویلی دی او بیا ډیر جوشیلان داس کې تقریر کوي له هازه دی واجب القتل دی ای واجب القتل دی. ما ته بلرز درس کوي ما ټکلاش زواب پخبلو ګټکنه بل څه لا پاره ته زواب د فزان نه نه پیر زخه بدلار اعظم اعظم د زوابو ګټکنه زو داوام دا او زما دا زله نه دعا یا الله مال د کټ پوزي مرګ ناراکه زما دان نه نه پکاره الله د د کټ پوزي کستا خو زما خو خوخته الله د چرې مال له د کټپ مرک نه را کوې الله د زما ونه دا الله د ضا د پااره او د قرآ د قانون د پاارتو کې زما د کاخواښه ده زه د کټپې په مرگبان دی او دا خو بړې د خوش قسمتتی خبرې چې او تن براپاس ما به په دیبان د وجنی چې زبر توحید توهید مسلاکو ما به وجنی او اکابیرین زمونږه بله رض بیاور پسې دو چړي زما ړل دوه طالبان غریبان لاړهله موی ص سرخ کاته کلو خوسره دې په پس بیا بو غوس کرا غو یاره ما نه غلطی شو خوسره دې پس بیا بو غوس کرا ره نو بیا و دې مولانا زكريا رحم الله ته مشرک ویلی دي بل راځي نو بیا بل راځه ما بیانو دا پکلیږي نو ما بیا د مولانا زكريا رحم الله ما غو ویلی دي چاو په فضائل اعمال او فضائل صدقات مالی لیکلی دي خو زكريا رحم الله منم تینا مانی زکا چکو ته په پر اعتراضات او انکه جوابات کوي مولانا زكريا رحم الله چې په دې کې ډېرې غلطۍ وي او ما وباسلې او وسوم پکې ډېرې غلطۍ شته او چا چې دغه غلطو اصلاح وکړا نو الله له ولې جزای خیر ور کوي او عالم لکه په کار کې قرآن او سنت سره دا صحیح کې نو اپا کې غلطي اوس مانی زبې کې مانم تی پکې نه مانی تزه کریاره مولا نه مانی دې خلافه بلدا حلا چې مولا نه زکریا رحم الله اغه ذکر کړي وې دې ما خوبونه ذکر کړی دی او خبردار غوره د خودینه سوق دین ثابت نکي زکه وای چې د مسلمانانو عقیده دادا دا کتب فضائل کوي چې خوب په باب د دین کې دا حجت نه ده بیا دی کې ما کشف ذکر کړل دی او کشف په باب د دین کې غوره حجت نه وای دین راسوک مساله ثابت نه کیږي غیری فقره تخپل غړه خلاصه کړل خو چې توس د کتاب نه او د نو په کشف یې لم غیبو د ولی د پارا ثابت کو. علم غیب دو ولی د پارا د کراچي مولا کتاب ولي کده مولانا عبد الوکیل مدذل العالی په جواب کې دا یږي نو باجا مولا کتاب ولي ګو نوای ګورا د سنت ول جماعت عقیده خدا دا 40 می غیب چې د بل چل نشته خو کله کله په کښوب باندې چې کمندنو علم غیب الله چې ده ندولی لور کوي په شی اوس راځه کنه اوس د بندیت میار ګورو تنگونه کتنګ یي نو ګراخره داوان ترجمه کاوم حجي دا وایدا پتہ ولی ولیدا چې زبې یو ابتاباد مړېګم الان کې دغه مغیبات خمسه نه ده کخپل مقالات د کتلو نوږي کې پم د فتوا له ګول ده چې سوق دا وي چې د مغیبات خمسه علم بل چا څه دا سړی کافر ده ان الله عنده علم و ينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ما ذا تكسب غدا وما تدري نفس باي يارز تموت علم ده قیامت ده الله ساده ده علم ده سبا ده الله ساده علم چې کوم نو د باران تفسیلات تمام ده الله ساده نو ده علم ده ما في الارحام تمام الله ساده ده ده ده مغيبات 5 نه ده الله تعالى نه ورکړې چني ده ورکړې نو مقالات مقاله تمزه کرکوی چا دا عقیدو لرله چ دا علم الله بل چاله ور کړه بل چاله ور کړه نو ایدا سړی ای کافر دی دانه امام قرطبری مولا فتو الله ګولیدا فطب پدغ آیات باندې د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی انو پرواز باندې چا چ دا وی چې د دماغی باتو چې سبا پته لګیاره پلان کې ولیرغه چې زبېوب ته باد مړېګم الګر ته څه پته او چې زبېوب د مرګ پته چاته شتهون د سبب پته د ته یوب ته باد پته و یو دا پکا شپ لګی ولا بکشف باندې پیغمبر تنو او کتوای چې په کشب لګي بیا په کار د قیامت پتام په کشب باندې و لګي کنه ها پدری بیا په کشب و لګي کنه الانکه غام علم الساعه د قیامت او پیغمبر پاک تعالی وی و دیتانه تاسو کوي چې قیامت بکلی يسالونا ک کنه ک حفی عنها او توایا او نبی صلی الله و سلم مل مسئول عنها بأعلى من السائل نو جبريل ته پته شته نو ماده پته اصل معنی نجیبریل ته پته شته نه ما ته پته د قیامت علم صرف قل علمها ان در ربی علم داږي د قیامت د سا سره نو پکه شو چې سباب نو بیا نبیه قیامت کا نو یې دا پکه شو باندې پته لګی الان کې مولانا زکریا رحم الله او کتب فضائل کې ذکر کوي چې کښه په باب د دین کې لا حجت نه دی په پکه شو باندې مغیب هغه صفته مختص ده بار ثابت کو او چې دا کم پتا اگر پیغمبر او کش بیا ایسه تانویر هیمالیا له مرید خاطر او لګا وتری جی و ما پر بند کمره کې چې کمندنو یواز دروازه بند وي بندو او ما چې کمندنو د ستوري ماسخوتن صحیح او ما ته ستوري ښکارا شو وګړ ډیر زيات خوشاله وګنيک ما تکا شو پښو نظر ډیر زیات جنې اورا سیدما خوش ثناویرایمو الله ولې جوابي خاطولېږي دماغ, دماغ, دماغ و و ده. ده د خرابي کې د دماغ علاج وکړه د دماغ علاج کا کښ په اکثر لیوونو ته کېږي نو چې لیوانو ته کم شي کېږي پاغه باندې صفته مختص ده بار تعالی د لیوونو چې کم نه نوځه الکه داده چا کی دوا چې په کښ باندې د مغیبات خمسه ویله ممل الله چاله ورکړه داده چا کی دوا دا د دغه نو د احمد نو سړی دا تا چې کوم جوړه دارنګې هلا منظور نومانی مدد رحمه الله عا ذکر کای فتوحات نومانیا ک وای زما او زما د اکابرینو د تمام علماء دیوبند دا دا چې د مغیبات خمسه علم الله نيو نبی لور کړه دی او نيو پرشتل لور کړه دی نو چو ولي او نبی او پرشتل لې نو د نن زمانه یی ته پکا شب څنګه معلوم شو څنګه معلوم شو پکا شبانه او بیا په هغه چې څر کار دی د لویانو هغه دروازه ستنو پاره باندې دین ثابتای او چې د کم سیبرک مولانا زکریا رحم الله چې دا حجت نه ده دا رنګ بیا ما بیان کیوه ما مولانا زکریا رحم الله ذکر کئ مولانا زکریا رحم الله ذکر کئ چې زما او زما د تمام اکابرین دیوبند رحم الله دا قید دا د سمای موتبارکه چې الله چا تا اورین او اورول شي چې الله نه اورین نو bæسه bæلا بزرګ به نه سن سکتا هیڅ نه سن سکتا دا ویل دي پوښې نو ما استا خدا کې ته خواید لری ناموري او کوینه اوس مله تمخ کې حواله وي ته خواید لری ناموري پوښې ها هغه هیڅ نه سن سکتا چې الله او, او زوام چې الله اوري دا به د قدرت خبره را و اغینه په انکار نشتا ک الله وای چې دا برج دی دیوارونه دا باموري او قدرت خبره په قدرت کې نه خبره په قانون کې دا د مولانا زکریا رحم الله اغه ذکر کوي د حیات النبی بارکه وې جماع کیدا اغه کوم چې د مولانا حسین علی نور الله مرقدود شاګردان او عقیده د نو دا جماع عقیده دا دا رنګ اغه ذکر کوي کتب فضائل پر اعتراضات او داگی جواب آتوکے آغاز یہ کرکی بیدتی تو ہم سے خواب آئے تو ہم سے خواب آئے تو خدا اگر نہ خواب آئے وائے تهغه دا غنه خپه ته څه لزان غته منشب کې استا مشران او کزر نشمارم او که تاسو له نومر کړی حیات او مما توب بدتی استا مشران او که توای چې نه زماده اتحاد ال سنت والجما د قائد نه دی نماز را پوسټر پرته چتاو سره د شامنزور په مدرسې کې یو ځای چې کمند نو تقريره کړی او کمو چې دا قاید ما مخ کې ذکر کړو کوم دو بدتیاں او عقاید ما نو هغه چوبنن او هغه په پوسټر کې ستاسو سرپرست یا هغه چې غویلې مغيب ثابت کړل دي نو هغه ستاره د جلسې صادرو هغه د جلسې صادرو چې غویلې مغيب ثابت کړلې چې غویې په مغيب باندې پويږي دا چې چای مړي د لری نام او نو هغه د جلسې چې کم نه نو هغه په دوا باندې جل سره روانوال ته کال د کول نو پختنوم ماتل دي وای دی یو کلیابل هغه بس هغه زال بیا نو سنو ها اذن الذين بس دا هو الجنس يمين الى الجنسي دي کنه دا سره لکو او دا رنگ ډیر شوايد دي په ديوان زاغنوم خو د حيات الباقي بعد فناء الخلق د قیامت نمخ کې دا جون دي کېدلني شته سمد بادشاہ دغه از سمد الباقي بعد فناء الخلق لم يلد ولم يولد نائباني نشتره ولم يقول لهو كفوان آهد دارنگ ولم يقول لهو نشتره غدا فارا كفوان برابره هم سر آهد اسیوتا مصابي نشتره ليس كمثلی شئون مماثل نشتره مكافي نشتره مماثل أو مكافي نشتره ليس كمثلی شئون لا تضربو لله الامثال او دغا عقيدة دال سنت والجماعت دا صفات دالله دا ثابت شئول قرآن نور الله عمر آ ذکر کوي اصول و سنت کې نُسبُتُ ما صَبَتَ لِنَفْسِي وَنُن فِي مَا نَفَعَ النَّفْسِ وَنَسْكُتُ مَا سَكَتَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ وَنَسْكُتُ مَا سَكَتَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ الله چې کوم صفات ځان له ثابت کړی مونږه ثابت کمی چې نفی پکړی دي مونږه نه پکاو او کم چې الله بغیر د نسيان دغې نه غلې پاتې شوه دي الله باندې نسيان خو غلی الله پاتې شوه دي نو مونږ هم پای کې خبره نه کو اوس براشي ویشو القران رحم الله توحید بالاسماء و صفات نره بیان کړي غیتا اصول سنت نو قاتل کتا اصول سنت او ضیاء نور قاتل وین په شلو قران بیدای تراز نه کو او احنا پجو څنګه مساله د اسماء و صفات ذکر کړي دا, دا سترو ستانه ذکر کړي دا اسماء و صفات مساله تا د احنا پنس دا کړي دا ا بیا له خبره چې تنن د يهودي اجنټ وګرزي دي ا بیا له خبره چې تنن د يهودي اجنټ وګرزي دي او د اسماء و صفات پونم باندې د مشرک د موحدینو په میانس کې تفریق پیدا کوي او دا رنګې د لږ پیسو د پارا اتفاقی مسله پرې ده اتفاقی مسله او شوزوز راوخلوي درې طلاق یو دی درې طلاق یو دی, دی لکه درې لا یوهي تلېونی نه دي درې وته چایا ویلې دي وای درې یوه دي الګه درې وته چایا ویلې او کم شوزوز چې کلام کړه دي دا کلام چرېم داغه علما او او داغه لوی او د صحیح د صحابه کرامو د اجماع په مقابله کې غیر هیڅ شی نه ده نو کل رالل نو شل رکات تراوی نشته رې شل رکات تراوی نشته لکه شل رکات تراوی د امام بخاری د امام مسلم د امام ابو داود دا رنګ د امام ترمذي او د ابن ماجه د ټولو استاد هغه خپل کتاب مصنف کې مصنف د ابن ابي شيواغي کې ذکر کړي چې شل رکات د نبي عليه الصلاة والسلام کړی او ته دي صحابو په اجماع کړی دا ايمه په اجماع کړی اتل مونږه ترې ګمځانه مونږ رااله یو روایت راوږست چې هغه په هرطریقه باندې په هرطابق دغه باندې کلام دی نو دا توره کاته تو یو روایت راوږست او د صحابه اجماع او د تمام محدثینو غا خدمات پرې غوډې شو او د زرګونو کتابونو حوالے پرې غوډې شو او احادیث او شل راکاته راو نیشټوالې دا کجور ډېر خړلې نو بیا ودری دی دینې شي خدرنی کنا درنی که نعبی او دریده نیشه ولی لکه ظلم که او دریده کلوی اعظان ثانی بددتی دو جمعه دویم اعظان دوی بددتی اترکا تراؤبان چکم روایت تی متکلم فی گئی دی دارنگی دغلال نو <ناس> پا <ناس> آغی <ناس> کرال النویر دغنیشتا اذان سانی نشته عثمان رضی الله تعالی دا بدعت کړه الګا چې عثمان شو چې نبی علیہ الصلات والسلام دا غن حیا کوي هغه دا ناس ته کیفیت بدلهي ملائک ته حیا کوي هو رجلن تصتحي منه الملائکه نبی علیہ الصلات والسلام بلاره او کس روان دي وت وی دنیا کې سوک جنت لی دل غاڑی نور شی کس روان دي او را روایت کی راضی مقنعن صوبه فخبل سر باندې دا صدر دا سرا چوله صحابی بمنډا منډلار چې دا سوق دي چې مخدی ولوکته نوغه عثمان رضی الله تعالی عنہ راوستوی دا یا رسول الله یو دنیا کې سوق جنتي لیدل غواړي غدا ده دنیا کې وتعالى جنتي ویل دي عثمان رضی الله تعالی عنہ بده تیو الګدا دینو چې تارو باسه چې صحابه دارنګي عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بارک نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی هو رجلن تستحي منه الملائکہ عثمان اغا سړی دی چې ملائک دغه نه حیا کوي او د نن زمانه د داله چې کمنو حیا ورنه لمجتیدین الله حیا ورنه له عثمان نڅاغه باندې جره شروع کړه عمر وای نوذ بالله بدت کړل چې شل رکعات تراوی کړی دا بدت کړل دی لکه فیل د صحابتا نبی علیه الصلاۃ والسلام حدیث منی او د حدیث بنوم د حدیث انکار لشورو ک فیل د صحابتا نبی علیه الصلاۃ والسلام سنت و علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین پیغمبر و ته سنت و ایتو تبدتو استاومن ک پیغمبر ومن ته حدیث منی ک د حدیث ونوم دای چې د دا حدیث په نوم باندې د احادیث انکار شروع ک د ایس دین نه د حدیث په نوم باندې دا او ځان نه کرین جوړ کیا او پټه کا په یوه باندې ګورا او یو دیس منا شلم من دا دینو دا هیڅ دینوم نو دا دین نو دا ری دین انکار او دا چې سخل کو او بنیاد د خلکو دای دا, دا, دا, دا غوي خوده يهودو او نسواراو یې خوده دا پا دغه کې پا هندوستان کې چې کله راغی ته دا پتو لګی دا چې راشه دا ټول په یو دین باندې روان دی او منګه چکمندنو خرابای نو غي کیس ما کیسم یو طرف ته قادیانه پیدا کړو بل طرف ته پرويزه پیدا کړو نوبل طرف ته داخلك پیدا کړو چې د احادیث په نوم باندې د احادیث انکار شروع کړو او په صحابهو جرح شروع کړې وایي قول د صحابي حجت نه لري فایل د صحابي حجت نه لري چې قول د صحابي حجت نشو فایل د صحابي حجت نشي دا خودشي یو ایمان تشیع ای؟ دغه وجه چې خپل لیکي د ديالو چې چکمندنو ازبر ګل ويا اهل الحديث يمشي ات عليين دادازرت يلش يا گاندي دغه ده ها منگا داو كم سړي منصف ته زمادا اعتقاد او قيده کم يو سړي منصف او انتخاب بين المزايب کئ په يو حديث با نعمل کئ او نور تبد نوئ نور تبد نوئ نو کم کافر بي چا بوته چ عمل مکو کم کافر بي چا وتاي پاديسمل مکو خو ک پاديس با نعمل دای چوی احناب بتول دوزخ ته زی احناب دا د یهودو بچو د جنت ته قدر دار غلې قالت الیهود وغزیرونه قالت الیهود لن يدخل الجنه الا من وقالت الیهود والنصارى لن يدخل الجنه الا من كان يهودا او نصارى پس د جنت ته قدر دی را غلې چ احناب بتول دوزخ ته زی د جنت ته قدر دی تجاوز او بیا تاسو وګورئ نو تعجب داري چې چرتا په شوافی او بانده دهی ردو نکه چرتا د حنبلیانو دهی رد نره چې چرتا دی نو د رد به موالکو بانده نه کرده خو کرد ده نو اغا پا احنا پا بانده ده دال میں کچھ کالا کالا ہے سه معلومی گی ده دا غ غلامی شروع ده چې سره په شورو رات شروع ده دا غ غلامی شروع ده چې دا ټیم نار روانه ده چې په بري سیر کې خطول احناپو په پا پاک وهن کې او دا انګريز پیدا کړو د لپاره چې تفریق په که پیدا کړي الګدات ته ځویل دي کو کنه حدیث باندې عمل ته چا د حدیث دامل نه مننه کړي خدای حدیث باندې عمل کړي چې په نور تو یې را چې څوک رات خلف علی امام نه کوي دا څوک رات خلف الامام نکیداغه منځنه کیه بدری چې رات خلف الامام غینو او یا بدری صحابه دغه منځنه وشوي نو شوي نو کې دیشی دایداوی چا او نو شوي زکه دیل سره ډاکته دیل سره ډاکته سبا بیا بلای چې پیغمبر پکینو منو صحابي نو منو علاقه دین د صحابه او رسول ده می ایمان د صحابه او معیار ده فین امنو بمثل ما امنتم امنو کما امن الناس امنو کما دا رساله لپاره معیار او ایمان معیارون چرکم سړیمه ایمان هغه معیار دی نو دا قولم حجت دي نو فعلم حجت ته ٹھیک ده پس ترجیب اپ کے پاس کای چی ترجیب آب قول د صحابی لای ک سری حدیث لبا یا جدا خبره دی یا د علماو خبره دی خو کتهای چی قول د صحابی حجت نه نه او فعل د صحابی حجت نه نه یا فعل د صحابی او قول د صحابی اغه نعوذ بالله بدت یا بدینی ده نو دا نه دا مگر دا عقیده درو د شیعو ده نبی صلی الله علیه وسلمی حدیث کی راضی ان الله اختارنی و اختار علی اصحابی اللہ زغو رکڑ امزما دا زما صحابه غو رکڑی دی و سیجی و قومون یغیبونم و انقصونم زرده چی و قوم براشد صحابه و غیب بلتی داغی نقصانات ببیانه خلکو تا چه کل دار آلنو فلا تواکلوهم ولا تشاربوهم دی سر خوراکو نکی دی جوٹاو نسکی ولا تسولو معهم دی سر منزو نکی یوزائی ولا تناکی خوم دی سر رشتیو نکی ولا تسولو معهم ولا تسولو علیهم کدی مرشن جنازہ پیمو نکی نبی علیہ السلام ولی دی صحابہ و او خامخواد صحابہ و آغشان ولی کمی ها منصفین چکم دی او پادې سو عمل کړي او منصف دي احنا کو تبد نه وي شوافه تبد نه وي اغه تبد نه وي چې کم ځای کی موحدین اچه تو شرک او عبادت نه کوي او حدیث باندي عمل کوي کم کافر بي چې د مسلمان سره دښمنه کوي خو کټوای چې شرک تراو بېدد دي توارث د حرمینو را روان دی او شرک تا به کیږي نو ټول بیا بېدد یان شو ار طول <سؤال> به د تیان شو بیا او کته ات ته چوس چاته موه هیدینوه او د چا پنا دی غستدا نو اغه تو الدایمه او د چا پنا چ دی غست را امام ابن تیمیا حنبلی المسلک امام ابن قیم رحم الله حنبلی المسلک دارنګې دا غی نه الهوا ابن عبد الوهاب نجدی رحم الله هم بل المسلک او سم چې کم موحدین په سعودي کې دی الویل ایمدد دین الدا چې کم دی په مدینه او په مکه کې نو ټول حنبلی المسلک دی اکثر او په اوهو د باندې ټول حنابی لري نو کته ای چې تقلید شرک دی نو دا ټول مشركین شبیا دا ای زرا ولی اوه خو په رد نشته هغه رد نشته سه چاله کنه صرف په حنا چل معلومیږي حوی توحید بلا اسماء و صفات نو بیان کړي لیسکم اسلی شیون دا شول قران رحم الله خلق تخوذلو په دی علاقه دارنګ شول قران رحم الله آغه تمتاقیدت تهویہ پیجندنه ششرداقیدت تاویہ صدا دا شول قران رحم الله تعالی اس کې درکړې الله ولا میا کلو کو فوان احد بسم الله الرحمن الرحیم قل و یا اعوذ برب الفلق و یا من غوانم برب الصبا بان دي سوره دا نزول کې یوي شتم ده نازل شوې په سورې فيل نه نازل شوې مګه صورت کې اصلاح عقيده او شوا حالت په تمام فرقې باطل باندې وشو على سبيل الاختصار ما ذکر کړو حالت په تمام فرقو باندې وشو نو اوس دي کې وايي کده خپل عقيده او د خپل عمل حفاظت کول غواړي نو دا دوه سورات نو آیا او نبی روایت که رازی کل چدا دو صورتو نرالی نبی علیہ السلام اکثر دعا گانی پری او پدی بانده ببیا او اخپل نوسی حسن او حسین او پدی بانده دا ډیر دیر قیمتی صورتو ندی او مفسرینو او دارنگ محدثینو او قیالی کلی دا چه د عبید ابن عاصم او دارنگ داغا دو لونو په نبی علیہ السلام سحر او جادو کردو بیای او د دا بیر زاروان کوی ته ورزول او داغه یا کوم غټ بانګړی او میچن چوا داغه لاندې هغه کړو پاره کې یو لږوټی یو لستنی ورکړې او نبی علیه الصلاۃ والسلام سره دوا ملائک رال یو سرته درې یو خپو ته درې دا وتوی دې سړی باندې څه شوه دې نه بلې وتوی د جادو شوه دې چا په کړئ لبی ابن اسامه دا غلونو وی کم زای کړی په بیري زروان کې وی کم زای کړی په بیري زروان کې او داغه وبو دې نکريزو په شانتی سری او هغه کې سر ډکی سرونه د ماران غونټکیو غندک پویو هغه ته ورزولیو او چې کلل غ غې لااندې پراتې دي ل نبی آغی کرام زب الله او طالان وو تارنې یا صرف د یاسر مریب سر غ لله او طالان هو او هغې د راو نه راوبسه چېس پر یو ی اولو غوټې استتنې پهې ورکی پوه شو او غوټې ورکی وي الله پغمبرې ففا د دا صورتتون نه را ول نبی سلام غوټې فرانی اوس یاتون نوبی وهغ ل او آیاتون نبی اصللاو سلام به قل او یا اعوذ برب الفلق او یا چې پناه واړم زه خدای یاد ساتي شهر په نبی عليه الصلاه والسلام کښې د نو صرف په دنیاوی امور کې لکه امر استرازي په ديني امور کې نبی عليه الصلاه والسلام باندې هیڅ قسم آثار نه نشوي قل او یا اے محبوب انبر اعوذ پناه واړم برب الفلق پرب د صباحان د الفلق غني معنی رازي یو په معنا د فلق با فلق په معنا دوین معنا فلق معنا د مخلوق رازی قولا عز برب الفلق دا رنګه بل معنا د فلق رازی جو بن فی جہنمه جہنمی ک یو کندره معنا دا, دا جہنم د کند رب چده په فناولم یا دا اسم من اسماء جہنم د جہنم دنمون نون قل ویا خو ابن جریر دا حافظ ابن کثیر دارنګه نور مفسرین چکه تر اصحاب ترجیح ترجیح ور او دا د غي ذوق ده نو هغه دا داوي چې اوله معنا د صبح دا ډیره مناسب ده او ادغه معنا اسحدا قل او واعوذ برب الفلق وایا معنا غانم پرب د صباح باندې من شر ما خلقا خلقات شر د حسنا چې پیدا کړی ما یو کول دا ده چې ما عامده او دا غو کول اسحده علاما بالفرج دله ترجیح ور کوي چې دا معنا اسحدا له معنا دا ر چې دنا مراد جهنم دی من شر ما اېده شر د جهنم دا نه خلقا چې پیدا کړی دی الله او د کې اشاره ده دا اقیده دالی سنت و الجمعتا چې جنت او دوزخ اوس پیدا دي اوسم پیدا دي جنت او دوزخ پیدا شوه دي د رنګ بلا معنا بلا معنا چې دا معنا مراد شیطان او ذریات دا دی من شر ما خلکا د شر د شیطان او دا ولادت دا غنه چې پیدا کړی الله دا غنه الله محفوظ کړي و من شر غاسقین دا وقب او دا شر دا وت یاره نه اذا وقبا هر کلا چې تیار پرयूजي تیار چې کلا را نو ډیر پسا ډونه راشی کنه دا کور او زی غل راوزی دارنګ تیاری دا کیدی چرآشی نو ډیر کم ځای کې تیارین ول تک بدت یانو خپل پنج خخه کړي او دا غوادي را چې کمځا ته موحدین زی او تویدو سنت بیانین او غیر سره بیا غمین او مخالفت کوي ولې تیاره کې هغه يرڅ کول شي کنه زنای پکه زنا کې غلاګر پکه غلا کې ڈاکو پکه ډواګه شوګ مار پکه شوګه کې هرڅو پکه کېږي نو هرڅو پکه کېږي دیوچ نه د شر نه الله ويمږه الله مونږ محفوظ کې دینه هغه د تیری د اخرې ظلمت نه الله دا تیارونه منږ راو واسه او کتاب باندې کتابون انزلنا إِلَٰيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ اللَّهُ دَغِ ظُلُمَاتُ نُمغراو واسه او دیتم بوځه دغه اچيدا چې کوم د قران او د سنت الله دیتم بوځه او من شر غاسق یم غنا قوال ذکر کوي هغه اوسنه ذکر کوم ها د مفسرین غنا قوال او من شر النفاثات فی العقد او د شر د اف کوون غنا په العقد په غټو کې غټو کې او سم هغه ټیم مغه غټي ور په کولو سم سایرات لکه دا تار دی نو طبې تااره چولی او یا طب به تار او غوټی ول ورکی لکه د نارووا دی له غټی ورکې صید دم جاز دی فرانو سنت سره چې کو غ وک نه تل غ نه چامن نه کړی ناروان نه جاز دی صحیحوی غ شرایت سره جایز دی نارو دادم چې کرا چې ډیره زرخی سممکه ده ګ پیدا کېدي کرا چې ګاټ زرخیزه غ غسمانیان پیدا شوی تاوی شرق دی او دا غي ذریات صاحب وادیه فزاینو کې بیا 24 شرک ته لکه مطلق 24 تشرک مو آیا کته د یو صحابي د عبد الله مسعود او دا دارنګ قول راغست نو د نورو صحابه وغه قول ته موږ ګورو بیا تطبیق وکه نو تب اسه کې چې بس یو داد صحابه خپل زوق او دا هر یو صحابي طریقه بیا په شیفاء للناس باندې امام قرطبي رحم الله بهترین باس کوله په 25 باندې اوګن اقوال اگر انا نقل کړي تاवीस چې صحیح تاवीस ده دا لکم جایز ده دا رنګ امام ابن تیمیه رحم الله ساختونه هم جایز کړي چې کله صحیحا ساختونه چې کله صحیح د قران او ساده عطا سم درس نه انکار وکړي چې کله کله پنځپریان درس رشي درس نه انکار کوي یا ځنه بنکار نه کوي هغه رې هر ځنه بنکار نه کوي ثابتونه نه او چني ثابت نه ونه کله کله ځوب پنځپریان د تجاوزو کې بازه بازه دا کله کله د دانې دا دا پکاره چکه کم جایز دی هغه ومانه او ناجایز جایز ومانه دا تعویز نشته چې غوا ته تعویز ونه کاه پس غوا ته تعویز ونه ول نشته ما بگو قران سنت لیکل دي نو هغه غوا ته زوندول ګناه ده او که ته به کړه پیرغون نوم لیکل که تعویز هغه کیلئے کوي پیرغون او شداد او حمان نو دا سيزونه غوا ده نشته ها تعویز ده <تصفيق> اغز د کولش یو انسان یو دواګانې د کولشي نو تعویز باندې هغه د پاره نه کیږي اغه دغه دواګان وای او بهترین دار چې دم پخپل سره پخپل ځانو یو ځان په دم کې دا یو لوی مسیوې جوړ شوی آل ته بیراو ته د ډیر خدامه چلیږي بیراو ته نو دلته کتاب بیراو ته نو ته ځان واچاو کنه ته چا معنا کړی چې نه بهترین دم دارې نبی له صلوات و سلام باندې پخپل لاس مبارک باندې دم او بیا به فسان باندې وی نبی علی صلی الله و سلام بزن باندې بيداس راکا غلا غلا چکهله نبی علی صلی الله و سلام بیمار شو حضرت عائشه رضی الله تعالی ان ها او دغه په لاسوبان نبی پوکل او نبی علی سلام ما خپل بدن باندې راخ خپل ځان باندې وایا یو سړی نشی ویله قطان نشی ویله د هر سمج وړي دوا جنا او مسلمان دې بدتي مشرک نه دی نو هغه د پاره تاवीस چې کوم نه نو ته کولې شي خو په شرط چې ګنده زاینو ته به غټ نل کې دې بند کی او سرمنه کې دې بند کی پاکه حالت کې دې چې پليتې حالت کې دې لره کې دانه چې بس هر ځای ته د وسر ازي اولیا زنه ساتي ټول تعويذ وک او غریب دورا ځپاسته کړنه خوش ډیران ته دې ورځي په شې دا خپل اصول او خپل شراط جایز جائز غوره غره نه دی غوره غره غره بیا نه دی دواګانې په خپلواۍ دا ډېر غوړ دي خو شرګ نه ده ښا چې زرخیځ ازمکه ده از س په کراچۍ نه فتوړه شل ته ناجيبه فتوې راځي کراچۍ ډېر زرخیځ ازمکه ده چا دا وکه چې کوم نه یو په فتوې راځي کلا بل فتوې راځي هر څو فکرې ان کې ام پاکستان لاره وته نو بل پاکستان لا خپ پیتني دي ا یو وزیر بیان ورکړا چې سم استیفا ده سورفقار مرزا پرن میډیا لا بیان ورکاو چې دا چې کومنه نو دا دا دا ټول خودلی چې دی د امریکای سره چې کبنه نو وادي او لوزونه کړی او قران فسارخه وې زماده په دې قران مې ایمان دی او د دې څوک نه مې یا کافری ز په دې گواہی کوم چې دی ویل چې موږ مملک لوټي لوټي اغام اګام کراچي نه پیدا شوې ده هر څه کراچي ډیر زهر خېزاس مکر هر څه په کې پیدا کیږي پاکستان لوټي لوټي کې ان شاء الله او بلب کې دا ویل چې امریکای دې چې پښتون تاسو نسکول چې دی نو دا زمما کار دی خوږی یلته پسې نو اهمیت تاس نسکول د زمانه کرد دلته خو د پښتنو د وجه تخته د لته راشل کنه تهغه د پښتنو د وجه تخته د لاله تر اچ کنه با باصوم هم شدید دوز د دې پخپل با وین کډې ري سختي باصوم بینه ته د دې د وجه تخته د لته سره دوزونه ډېر زره خیر ځما کنه که څه فتوی بکراو نه جائز جائز ها دا بیات ساته چې دنګر او تا ویزګر با پی اسنه دامګر او تعویزګر صحیح او جادوګر دا یو بل نه پیژنې ته جادوګر یو څو نه خېدي یو داګر دامګر نه ښا عبدالسلام بالي اساره ملبطار کې ذکر کوي چې کم سړې تلاړې او تا ته چې کم دې ډایرکټ سره وي چې او پلان کې په خير حالتې پیژن دې نو numerator پلان کې خلق کوئی ووووو ساده خودیر کی مطی شاده ده زمانونی ما توا تواسته دا اصلی جادو دی او که لاله والا دیار لسنه خیازه کروی که دی سڑیل لاله نو من عطا کائنا فصدقه بی مای قول فقط کفر ما انزل علا محمد صلی الله عليه و سلم سوک سړی داسی سڑیل او دا غد تزدیک دا غد خبره او کنوی دی کپرد پاگ دین ما چې په محمد رسول اللہ را ه رس چې نوې د توپژه شیطان ملګه دی شیطان غې اوس د شط تا نه لو والله کو فا کې عسییم او د روغجرمان د را بونګاربانند د غې تهس داګې دوه منخره جادوګر دا چې تا تهیه و داې کار دی چې دمم خو دربان لیا چوم. پو یو حیوان برابر ولې په صفات معیینه وباندې ذکر غواړی ته تور پیسه برابر ولې غواړی ته سپین پیسه تور چرګه دا چې ته وینې پوښت چې دا دمګر نه بلکې دا جادو دا دی او کلاړ ولر نو د ایمان د ته خود چپا چبر استاد چپا کیږي کلاړ نو ایمان ایمان اخلاص هيږي پوښت دوي باندې خېدا چې دل لاړې پوښت دې راتوي چې یارا زوړل چې کوم نو دم اچو ما خود دمې دا چې ته به ه د مریضو کمی سر راړی یا ټوپ راړی یا لاټه د مری سر ټ چا چا چا د لاټین ماټ شته دا راله راړه کمی سر راړه و ګورهکانال ته کو ستاویزونه معلو څنګه معلومه و دا کمی س وړ هې باې د وواچی نو وږدږې او تګي لنډږ او پلږي دا راڑا، راڑا، راڑا. دا چې او غوخته کمی سر راړه پر توګ راړه کمی سرراه چې دا دا جادوګر دا دمګر نه لیو او ول نو ایمان نه خطا ده دارنګ بل نه خیدا چتا ته ای تعویز بدلا کاوم خو تاویز کې به شرط دای تاویز کې به شرط دای چې دا مور نوم براته وای ها فاش دا وای کنه او دا جا دا مينی تعویز نه چې کوي کنه او تعویزونه باندې پیسې چې څوک اخلي نو غواړی په تعویز نه اخلي دا ټوله پیسې پدی چې محبوب تیرې قدمو م محبوب لري په قدمونو کې پروت ان او توا څخه راشه او چې سو اينه دل کی تمنا پوري ها او دا بری پروشي او راشه نو بس دی ما سره یو کس راغه وې مال تاويزو کمایته سوې یو زای کی چې کبلنو یو جیني باندې لاسه مهنه او کړه تاويز دره لو کنه دا بري ما سره ډېره مهرباني مو ته دا بړواده ته زخکارم نو بړوا توب دې او هم دې ځتا کو یو د بازار بړوالې یو د جمعات بړوالې چې جمعات په پټ کې شګل کې اوس پیړه پاغندانه استای د بازار هغه دا د اصل بازار د حدیث کې راځي اتي ولا او تمام احناف کتابونه وګوره علم گیری وګوره شامي وګوره دري مختار د مختار د ټولو وګوره د ټولو لیکل دي چې هغه تعویز د مین او محبت تعویزو چې لک لفظینه یو جنې نه پالک یا لک دا تاویزونه دا حرام او ناروا دي تمام فقاه ذکر کړي یو او دو، نه دوا نه تمام ذکر کړي نه اگر واکله پاغي باندې زرګونه زرګونه عقلي تا تسو کیږي زاله سنت ما تا زيره تا دا له سنت ويسوکه تا څوک مسلمان وينو ګرانه خبره خو رست خبر دا حرام او ناروا و من ش نهفااتې فل اوک او دا شر د فکوون کونا پهټوې یا د شر د فکوون کو فل اونکې په م جاوکې مجوې کو یو پرې ګډی کوي دامنې داې دامنې الله د د شرم ووساتې. کله دا چې اوګه دانا په کتابون ل لر نه شوي د یود لیک دا دا یود لکرئله د داسې پلت نه وسااتې من ش نهفااتې فللو اوکات د جيل نه و سااتې. ومن شرحه سینه نه دا سات او ده شرد حسدګر نه اذا حسدار کلاچ حسد ظاهر کی حسد چ ظاهر کیله دینه نه ساته او زهکه حسد چې څور زپوره ظاهر کړی نه نو دلې نقصان او چ ظاهر کی نو بیا چ کم د نقصان کوي او دا اول اغه ګنا ده چې اسمانونو کې شو او شیطان کړي وا ادم السلام سره او پزمنکه کې اول هغه ګناه چې قابل د هابیل سره کړي وا وستا قرباني قبول او زمانہ زوتا وجنم ته حسد دواجن دا ډېر له ناروا شه دي او حسد نه کيس وځي حديث کرازي لکه څنګه چې اور لږی وامین شر حاسدین ذا صد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس قل اايا پنا غانم رب دو خلق وان دي بیا اسلام مخکې صورت کې دا الله را العزت یو صفت ذکر کا او پناه چره سناوختا نو غي سلور ذکر من شر ما خلق من شر غاسقين اذا غقب ومن شر النفاثات في العنق ود من شر, شر حاسدين اذا حسد نو دي صورت کې دا الله صفت ذکر کوي یو دې یو شر نه پناه واړي چې شر د شیطان دا غد وسوسونه نه قل وایا او دا نزول کی یوشتم نه فضل د غی سورې فلق نه قُل وَا یَأْفَنَ وَعَنَ د خلکو واندې بادشاہ د خلکو اله حاجت روا د خلکو درې حالات او کې یو انسان حالت د ما شموله کی نالاو یربنا اسرب د زیما ماته محتاج دارنګ زو نه کراغله سر کې لیکه استدا تنګې تنګې جامې جوړې کړې په شو ځان نه کله لکن نو سвачаو گور کنا الک چراروانی سړی یریږي وته برکتینه شي چر دا پیغله د چادو کور راوته چې مخه لراشیه الکی یا الله په دې باندې به خلکو بوجهي بوجهي پلي ویشلې او په دې باندې به خلکو دځی کړی او یا الله خلار شته دورک ناته ګیرا او خره نو بره توخره نو ساخی تنگي نو کمیس لړنکی ارس لړک په جمعه تلار شکی دې خدای دې دعا قبول کوي یا الله تعالی ما نه جنې جوړا کې یو دره کاته وکي دېشک جی نه شو کېرهشک نو پخر روانی نو په اخر کې رواني وساله ملک الناس او سوبه کې چلا پکې موټر سیکل باندې کینی ولا ډر ډر ته واسه ولګیا هډ چاتو ته کې جیا ځای لوزول لس ته ښه واسړی دازور نظمکه شلولې شي او د اسمن تر رسیدې شي تکبر ولګای ملک الناس زورور بادشاه دې سر ده پاسه ولاړ دی او بل الاه الناس چې بوډا شي هر شوال قران مدذل خبرې چې نور اسم نیو کې در چرک و کنزل تاپا دیشه در چرک داپا دیشه انواللاغ اوز اوس ما اوز دیمززای ما اوز دیمززای ما اوز محتاج وغادیس کرازی یا اوز پینگیری چه در تمام عمری گناو نکڑی وغد توبه واسی اللہ را در نه باندر خوشحالی راشا اوز دیم حاجت روازی ملاه انناس پناغا <كش> علم من شر الوسواس الخناس ده شر دا وسوسه اچونکينا الخناس پټي دونکې چا وسوسه اچي چې کله ذکرني او د الله د بندزړه غافلې نورا شي وسوسه اچي چې ذکر شروع کیو تختي باندې شروع شي او تختي تلاوت شروع شي او تختي من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس اچي وسوسه اچي في صدور الناس پسلو نو د خلکو کې سينو د خلکو کې ځل له کناتي ځای کې خو ګور یو قسم نه ده اس نه صرف شیطان نه نا نا نا دوه قسم دي من الجنۃ والناس ایندا پریان نه یو ک دین انسانان نه دوه قسم دي امام قرطبری مولا امام مدارک وې تقسیم د شیاطینې کړه دوه قسمه نن تا امام قرطبری مولا وې وای دایو فاعوذ بالله بان التخديدا بلنه تختی امام قرطبی دی زبان دا, دا بلنه تختی الله دې مونږ د دو دوار نه محفوظ کړي بس پناه په الله باندې غواړم الله دې مونږ محفوظ کړي بسم الله الرحمن الرحیم صفاتنا دولویت هیات الحمد لله سې وطنه دولوییت خاص دلاره لپاره دی چرابه مخلوقاته عام مې عام والا خاص مې مالک درزه د بدله خاص تا بندګی کوي نو خاص د امداد غواړو نو الله کلک موږ په قران کلک موږ په احادیث تویدو کلک موږ په سنتو او کلک موږ په لارانيه لاره دعا کسانو چې تا په نعمتونه کړی دی الله چا صدیقین شوادا او سوالین دي او ننلار دا کسانو چې تا پی غضب کړلې چې ساره د علم مګمرادي ول زالين او نلار د حیران او پریشان چې چا په سيروان شو الله د دا خلکو د لار نموساته من تلار د امبیا او صدیقین او شاداو نصیب کې چا چا خدمت کړو اغې او چا چا ورېدلې او دا ټول زنانه الله رب العزت دنیا او آخرت کې کامیابی وکړي دعا وکې اللهم صل علی محمد وعلى محمد صلی الله علی ابراهيم وعلیه وسلم اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني أسألك بأنك أن أنت الله لا إله إلا أنت أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له اللهم إني أسألك <اللهم> بأن لك الحمد لا إلا أنت وحدك لا شريك لك اللهم ربنا سمواتك والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا, يا الله وحده لا شريك له له الملك على كل شيء قدير لا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يا لازم وادل بنونك المعافك یا الله دې کوم زنانا چې مهنتونه کړې دي یا الله ته دنیا او آخرت کې خوشاله کيه یا الله ته دې دنیا او آخرت پر دې وساته یا الله د زړه جائز تمناګانې او خواهشاتې پوره کيه یا الله یا الله د زړه تمناګانې خواهشاتې پوره کيه یا الله مولانا خالد صاحب او پلی سبحان صاحب زمونږ ډیرو نو دا مهنت کړې دي الله یا الله ته دې دا مهنت خپل دربار عالیه کې قبول او منزور کيه یا الله زمونږ سمره مرداګان چ دنیا نته یا الله <سؤال> زمو والد محترم یا الله دې نه حاضر مجلس سمر مردگان دي يا زمون ترى يا الله دینز دوی راځو یا الله وفات شوه دی دې دنیا هغه چې کړې دي په کار راول یا يا الله مغفرت نصیب کي يا الله زمون تمام مردگان مسلمانان او باقي يا الله مجاهدين امداد کي یا الله د مجاهدين حق پرستوم راستو کي يا الله د عمل قرآن او سنت آباد کي يا الله يا الله د يهودو چې سمر تهریکون دي که په هر شګل کې دی الله کدي ان او کپه نور صورتونه کوي یا الله تمام تبا او برباد یا الله کپختانی حمایت کوي یا الله دا تبا او برباد یا الله کپری حمایت کوي د پختنون علاوه هم تبا او برباد کوي الله ان ک زمنګ پتن فلار او نیکاو یا الله رونه حمایت کوي نو الله زمنګ رونه تبا او برباد کوي خو د يهودو مشن الله یا الله زمونږ روونه نهدي په کار زمونږ پلاران نهدي کار زمونږ هیس نهدي په کار الله زمونږ اد دین په کار دی الله اوستا د پیغمبارې تیباو په کار ده الله یا الله دا د پاه ش د درابونه سلاونه چې را الله یا الله د دینه د دی نو جوانانو د ننارینه او د زانو حیفا تو کې یا الله زمونږ بچی زمونږ خځې او یا الله زمونږ مشرران ک شران ټول دی داره دقرورو سرنتته بداره کې الله زمونږ وړلی بونونه ماف کې. میاش درامزان یا الله لاړه تیر شوه الله الله زمون غناونا هغه کې تکسیرات هغه معاف کې زمون مغفرت یا الله نن نصیب کې الله مونغ معاف کې زمون زمون مهندې زمون پلاران خوشاله کې الله یا الله زمون کورونا په قران او سنت منور کې یا الله مونږ ستایو او الله تزموشه او مونږ د خپل درباره مشړی الله زمونږ استادان چې موږ د قران او سنت لاس کرا کړل دي الله ته خوشاله کې دنیا او اخیرت کې یا الله څو ورځې دین مهنت کړی دا حاضر مجلس ټول یا الله بچی زمونږ دیندار کړي بچی زمونږ دیندار کړي الله الله تعالی په موږ رحم وکړي وصلی الله تعالی علیه و رحم د مولانا مبتی توسيب احمد څخه د ختم القرءان د بیان د 2 نمبر 66 چې بمقام منيري پایان نمبر 2 دړي بابا کې د زنانو د قران کریم د اختتام په سلسله کې په 29 اور 2011 کې شوره د ديد ملايتو پټیا ساتي اشاعه دي توحيد سنت 61 اې اېډ سيډیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمات لازا نيزدي مین چوک جنگيرا روډ سوابي پرپرایټر انور شیر موبایل نمبر 037-152-2024.